300. Прелюдії науки Чи вірите ви в те, що науки виникли б і досягли зрілости, якби їм не передували чаклуни, алхіміки, астрологи і відьми? Ті таки, що своїми проріканнями і інсценуваннями мали найперше викликати жагу, голод і смак, до прихованих і заборонених сил Так, звісно, в тих обіцянках містилося нескінченно більше Ніж могло будь-коли здійснитися у царині пізнання Якщо взагалі здійснилося Можливо, вся релігія теж видаватиметься деякій добі майбуття Особливою вправою і прелюдією Подібно до тих прелюдій і підготувань до науки Що ми розглянули вище попри те, що релігії не практикуються у такому сенсі. Можливо, релігія виступила своєрідним засобом, що дозволяє людям разочок насолодитися всім самовдоволенням певного Бога і всією його силою самоспокути. Справді, напрошується питання, чи взагалі навчилась би людина голоду і жаги до пізнання самої себе, здобуття самої себе, насичення і повноти, якби не передісторичні релігійні школи. Чи мав Прометей спершу уявляти собі, буцімто він викрав вогонь і сплачує за це, щоб потім відкрити нарешті, що він створив вогонь тим, що жадав вогню. І що не тільки людина, але сам Бог був творінням його рук і глиною в його руках. Все це тільки образи скульптора? Така сама ілюзія, як викрадення, Кавказ, Орел і вся трагічна епопея Прометеїв пізнання. 301. Ілюзія споглядання. Вищі особи відрізняються від Ницих тим, що недопорівняння більше бачать і чують, при тому бачать і чують свідомо. Саме це відрізняє людину від тварини і вищих тварин від нижчих. Світ завжди постає повнішим для того, хто виростає на повний зріст людства. Дедалі більше гачків закидає його цікавість. Дедалі більше спокус його приваблюють, збільшуючи регістри задоволення і невдоволення. Він, як більш розвинена людина, Завжди глибше відчуває щастя і нещастя. Водночас його незмінним супутником у цьому залишається певна ілюзія. Йому здається, що він покликаний на роль глядача і слухача великої драматично-симфонічної вистави під назвою «Життя». Він називає свою природу споглядальною, випускаючи з поля зору той факт, що сам він є справжнім автором і незмінним поетом життя. І хоч як відрізняється від дійової особи цієї вистави, так званої практичної людини, ще більше він відрізняється від простих спостерігачів і глядачів поза сценою. Йому, як поетові, звісно, притаманні віз-контемплатіва і ретроспективний погляд на свої творіння – але водночас і перш за все йому властива віз-креатіва, якої бракує практичній людині. Хоч би що свідчила з цього приводу наочність і загальна думка. Насправді саме ми, що мислимо і відчуваємо, завжди творимо щось таке, чого не існувало раніше. Цілий безперервно зростаючий світ оцінок, барв, значень, перспектив, градацій, тверджень і заперечень. Ця складена нами жива поема безперервно заучується, репетирується, втілюється у дійсність, навіть у повсякдення так званими практичними людьми, нашими, як зазначено, дійовими особами. Все, що має цінність у сьогоднішньому світі, має її неспоконвічно, не за своєю природою. У природі немає жодних цінностей. Але завдяки тому, що всьому цьому надано цінність, подаровано її, а дародавцями виступаємо саме ми. Тільки ми створили світ, який щось важить для людини. Однак усвідомлення саме цієї обставини нам бракує, і коли воно й приходить до нас на якусь мить, то вже наступної миті – ми знову про це забуваємо. Ми не усвідомлюємо своєї справжньої сили і оцінюємо себе як глядачів, тобто на один щабель нижче. Ми не такі горді і не такі щасливі, якими б могли бути. 302. Небезпека для найщасливіших. Мати витончені почуття і вишуканий смак. Звикнути до всього найдобірнішого і найкращого у духовній царині, як до правильного способу харчування. Пишатися сильною, сміливою, зухвалою душею. Іти крізь життя твердим кроком і з ясним поглядом, завжди готовим до найтяжчих випробувань, як до свята. І спраглими до відкриття незвіданих світів, Морів, людей і богів слухати найвеселішу музику немовби то влаштували собі короткий перепочинок і забаву славні мужі, вояки й моряки, і у глибокому зворушенні не здатні втримати сліз багряної меланхолії щастя. Хто б не хотів мати всього цього у своєму житті, у стані своєї душі. Таким було щастя Гомера. Стан душі того, хто вигадав грекам їхніх богів. Ба ні! Того, хто вигадав собі своїх богів. Однак не станемо приховувати від себе того, що з цим гомеровим щастям у душі ми виявляємося чутливішими до болю за будь-яке інше створіння під сонцем. Саме за таку ціну ми купуємо перлину, найдорожчу з усіх, що досі викидали на берег хвилі буття. Володіти нею означає робитися дедалі чутливішими до страждання і нарешті аж надміру чутливими. Маленького невдоволення і відрази виявилося врешті-решт достатньо, щоб отруїти гомерові життя. Він не міг розгадати дурної загадки, запропонованої йому молодими рибалками. Так маленькі загадки небезпечні для найщасливіших. 303. Два щасливці. Воістину, цей чоловік попри свою молодість знається на імпровізації життя і вражає навіть найвибагливіших спостерігачів. Здається, що він геть не допускає помилок, хоча безперервно веде вкрай ризиковану гру. На думку спадає згадка про тих імпровізаторів музичного виконання, яким слухачі мимоволі приписували блаженну непогрішність руки. Хоча ті часом таки помилялися, як і належить кожному смертному. Проте вони були досвідчені і винахідливі, і що миті готові були негайно включити вередливу ноту що випадково вискочила з-під пальця у тканину музичної теми і заповнити випадковість дивовижним сенсом і душею. Ось геть інший тип. Йому, по суті, не вдається нічого з того, що він хоче і планує. Те, чи це, до чого лежало його серце, не раз уже приводило його до безодні і загрожувало йому неминучою загибеллю. І якщо він від неї вислизав, то вже ж, напевно, не самим тільки підбитим оком. Вам здається, він нещасний від цього? Він давно постановив собі не надавати особливого значення власним бажанням і планам. «Якщо мені не пощастить у чимсь однім, – переконує він себе, – то либонь пощастить в іншому. Зрештою, – я не знаю, чи не слід мені дякувати своїм невдачам більше, ніж будь-яким успіхам. Хіба я створений для того, щоб бути впертим і мати роги, подібно до бика? Те, що становить цінність і мету мого життя, лежить десь поза мною. Моя гордість, так само як моя недоля, не залежить від мене. Я знаю більше про життя, оскільки... Часто бував близький до того, щоб його втратити. І саме тому я маю від життя більше, ніж би всі разом. 304. Діючи ми полишаємо. Мені в цілому неприємні всі моральні системи, які вимагають: Не роби цього, зречися, подолай себе. Натомість я прихильник такої моралі, яка спонукає мене безнастанно щось робити І знову це робити, зранку до вечора, і вночі про це снити І не думати ні про що інше, як тільки про те, щоб робити це як слід Настільки добре, наскільки я сам у змозі зробити Хто живе таким життям, від того поступово відпадає все до такого життя неналежне. Без ненависті і відрази розлучається він сьогодні з оцим, а завтра з отим, наче подих вітерця зриває з дерева пожовклі листочки. Він навіть не помічає цього відкидання настільки рішуче спрямований його погляд до мети, завжди вперед, а не вбік, чи назад, чи додолу. Наша діяльність – визначати, що нам слід полишити, діючи ми полишаємо. Так, мені це подобається, так проголошує мій плацітум. А свідомо прагнути до збіднення себе самого я не хочу. Я не люблю негативних чеснот, суть яких полягає у запереченні – і самовідмови. 305. Самовладання Ті моралісти, які перш за все і понад усе рекомендують людям опанувати себе, цим накликають на них своєрідну хворобу. А саме постійну дратівливість, яка супроводжує людину у всіх природних бажаннях і схильностях, наче свого роду свербіж. Відтак, хоч би що його штовхало, вабило чи спонукало, зсередини чи ззовні, цьому буркотуну щоразу здається, ніби тепер його самовладанню загрожує небезпека. Він більше не довіряється жодним інстинктам, жодним подмухам вільного вітру, а постійно тримає оборонну позицію, озброєний проти самого себе, Напружено і недовірливо роззираючись довкола Вічний вартовий своєї фортеці, До якої він сам себе всадовив. Так, тут він зможе досягти величі. Але який же він тепер нестерпний для інших, Як тяжкий навіть самому собі, Виснажений і позбавлений прекрасних випадковостей душі. І навіть... Усіх подальших повчань. Бо слід уміти вчасно забутися, якщо ми хочемо навчитися чогось, чого не маємо в самих собі. 306. Стоїки та епікурейці Епікуреець обирає для себе такі становища, таких осіб і навіть такі події – що пасують до його вкрай чутливої інтелектуальної будови. решти, себто майже від усього, він відмовляється, як від надміру важкої нестравної їжі. Стоїк, навпаки, примудряється ковтати камінці і хробаків, уламки скла і скорпіонів, не відчуваючи жодної відрази. Його шлунок має зрештою стати терпимим до всього, що засипає у нього випадковість буття. Він нагадує тим одну з арабських сект, секте Дер Асуа, що подибуємо в Алжирі. І подібно до цих невибагливих він залюбки скликає публіку на демонстрацію своєї невибагливості – без якої вважає за краще перебутися епікуреєць, адже у нього є свій сад. Для людей, з якими імпровізує доля, для тих, хто живе у добу насильства і перебуває у залежності від спонтанних і непередбачуваних людей, стоїцизм може виявитися вельми бажаним. Але той, хто до деякої міри передбачає, що доля дозволить йому прясти довгу нитку, вчинить розсудливо, влаштувавшись по-епікурейськи. Всі люди розумової праці досі так робили. Адже для них стало б непоправною втратою позбутися витонченої чутливости і отримати взамін грубу стоїчну шкуру, наїжачену голками. 307. На користь критицизму. Тепер тобі видається хибним щось так, що колись ти любив, як істину або ймовірність. Ти відштовхуєш це від себе і думаєш, бо цим розум твій здобув тим перемогу. Та можливо колись, доки ти був іще якимсь іншим, а ти завжди інший, ця хибна ідея була тобі так само необхідна, як нині всі твої істини». Можливо, вона була своєрідною шкірою, яка вуалювала чи приховувала від тебе чимало такого, чого тобі не слід було іще бачити. Твоє нове життя, а не твій розум, знищило цю ідею. Ти більше не потребуєш її, і ось воно руйнується само собою, і хибність виповзає з неї на світ Божий, наче змія. Коли ми вдаємося до критицизму, в цьому немає нічого довільного і безособового. Принаймні, дуже часто це є доказом того, що всередині нас живуть рушійні сили, що скидають шкіру. Ми заперечуємо і мусимо заперечувати, оскільки всередині нас щось хоче жити і стверджуватися. Щось таке, чого ми, можливо, ще не знаємо, ще не бачимо. Це тільки на користь критицизму. 308. Історія будь-якого дня Що для тебе становить історія будь-якого дня? Поглянь на свої звички, з яких вона складається. Чи є вони плодами незліченних маленьких слабкодухостей і лінощів? Чи, може, твоїх сміливостей і винахідливості? На хоч би наскільки відрізнялися обидва випадки, може статися, що люди співатимуть тобі однакову хвалу. І, можливо, ти справді приніс би їм в обох випадках однакову користь. Однак похвали, користі і шани може бути достатньо тому, хто хоче здобути тільки чисте сумління і аж ніяк не тобі, Дослідникові глибин сумлінному знавцеві сумління. 309 З сьомої самотності якогось дня мандрівник зачинив за собою двері, зупинився і почав плакати. А тоді сказав: Весь цей потяг до істини, справжній, неудаваний, свідомий! Терпіти його не можу. Чому цей похмурий і пристрастний погонич Напосівся саме на мене? Мені б хотілося відпочити, А він не дає мені спокою. Чи ж мало спокус закликають мене зупинитися? Усюди розкинулися сади арміди, А отже на мене чекають ще раз нові розлуки І нова гіркота на серці. Я змушений і далі волочити свої втомлені, Скалічені ноги. І оскільки я змушений далі робити це, Я, озираючись, часто кидаю похмурий погляд На те найпрекрасніше, що не змогло утримати мене. Саме тому, що не змогло. 310. Воля і хвиля Як завзято накочує хвиля, Ніби сподіваючись досягти чого-небудь, З якою страхітливою спритністю Проникає у найпотаємніші куточки скелястих ущелин. Здається, вона хоче когось випередити, Здається, там заховано щось цінне, Надзвичайно цінне. І ось вона повертається, Трохи повільніше, Все ще геть біла від хвилювання, вона розчарована? Чи знайшла вона те, що шукала? Тільки вдає, чи справді розчарована? Аж ось уже насувається друга хвиля, ще більш невситима й дика, ніж перша. І знову, здається, душа її сповнена таємниць і примх шукача скарбів. Так живуть хвилі, і так живемо ми, люди волі. Більшого я не скажу То що ж, ви не довіряєте мені? Ви гніваєтесь на мене Ви, прекрасні чудовиська Боїтеся, що я викажу вашу таємницю Що ж, гнівайтесь, коли так Здіймайте якомога вище свої зелені загрозливі торси Споруджуйте стіну між мною і сонцем Ось так, як зараз Воїстину, нічого вже не залишилося від світу, крім зелених сутінків і зелених блискавок. Робіть, що вам заманеться, зухвальці, ревіть з утіхи і злоби, чи знову пірнайте, струшуйте у глибини свої смарагди, розпатлуйте на всібіч свої довжелезні білі кучері піни і бризок. Мене влаштовує все це, бо все це вам Личить. І я такий вдячний вам за все. То чи стану я виказувати ваші таємниці? Бо зауважте собі, я таки знаю вас і вашу таємницю. Я знаю ваш рід. Ви і я, ми ж таки одного роду. Ви і я, ми маємо одну таємницю. 311 Заломлення світла. Не завжди ми буваємо мужніми, і у годину втоми іноді дозволяємо собі якісь нарікання. Так тяжко завдавати людям біль. Але, на жаль, це необхідно. Яка нам користь жити приховано, якщо ми не хочемо утримувати при собі свою досаду? Чи не розумніше було б жити серед людської метушні, і виправляти у відносинах з окремими людьми те, в чому випадає грішити у ставленні до всіх. Бути дурним з дурним, марнославним з марнославним, мрійливим з мрійником. Хіба це не було б справедливим, коли навколо панує в усьому таке зарозуміле відхилення? Варто мені почути про ворожі дії проти мене з боку інших, Хіба не буває першим моїм почуттям задоволення? Так і треба, ніби кажу я їм. Адже я мало в чому схожий на вас, і на моєму боці так багато правди. То чому б вам не повтішатися моїм коштом і якнайчастіше? Ось мої недоліки і помилки, ось мої мрії, мій несмак, моя плутаність, мої сльози, моє марнославство – Мій совиний затишок, мої суперечності. Тут вам є з чого посміятися, то смійтеся, зловтішайтесь. Я не злюся на закон і природу речей, згідно з якими мої недоліки і невдачі викликають вашу радість. Звісно, колись були миліші часи, коли кожен щойно йому спадало щось більш-менш нове на думку, Відчував себе настільки незамінним, що вибігав з цією ідеєю на вулицю і кричав першому стрічному «Дивись, царство небесне наблизилось!» Я не відчув би своєї відсутності, якби мене не було. Можна перебутися без усіх і кожного з нас. Як уже зазначалося, ми не думаємо так – доки ми мужні. Ми тоді геть не думаємо про це. 312. Мій собака. Я дав своєму болеві ім'я і називаю його собакою. Він так само відданий, так само настирливий і безсоромний, так само цікавий і так само розумний, як будь-який інший собака. І я можу гримнути на нього і зірвати на ньому свій поганий гумор, як це роблять інші зі своїми собаками, слугами і дружинами. 313. Жодних зображень мучеництва Я хочу вчинити, як Рафаель, і не зображати більше жодних мученицьких сцен. У світі достатньо піднесених явищ і немає потреби шукати піднесення там, де воно пов'язане з жорстокістю. До того ж, моє честолюбство не було б задоволене, якби мені заманулося вдавати з себе витонченого ката. 314. Нові домашні тварини Я хочу мати коло себе свого лева і свого орла. Щоб завжди мати знаки і знамення того, наскільки велика чи наскільки мала моя сила Чи слід мені сьогодні дивитися на них згори вниз і боятися їх? А чи настане день, коли вони подивляться на мене знизу вгору, сповнені страху? 315. Про смертну годину Бурі – моя загроза чи випаде мені власна буря, від якої я загину, як загинув Олівер Кромвель від своєї бурі? Чи я згасну, як свічка, яку не вітер задмухує, а яка сама втомлюється від себе і пересичується собою? Вигоріла свічка. Чи нарешті я сам себе здмухну, щоб не вигоріти? 316. Люди з пророчим даром Ви не можете собі навіть уявити, які страждальці – люди з пророчим даром. Ви думаєте тільки, що їх наділено якимсь приємним даром, що ви й самі б охоче такий мали. Я ж висловлюся шляхом порівняння. Як сильно, імовірно, страждають тварини від електрики – що накопичується у повітрі й хмарах. Ми бачимо, що деякі з них мають здатність провіщати погоду. Наприклад, мавпи, що можна спостерігати навіть в Європі і не тільки у звіринцях, а саме на Гібралтарі. Проте нам навіть на думку не спадає, що саме в них віщує. Це їхні страждання. Коли сильний позитивний заряд електрики під впливом хмари, що насувається, тривалий час іще залишаючись поза видимістю, різко перетворюється на негативний, чим свідчить про зміну погоди, ці тварини поводяться так, ніби наближається ворог і лаштуються до оборони або втечі. У більшості випадків вони ховаються – Негода для них не просто погана погода, а ворог, наближення якого вони відчувають. 317. Озираючись Ми мало коли усвідомлюємо справжній патос кожного періоду життя, доки у ньому таки перебуваємо. Нам видається тоді, що це єдиний можливий для нас тепер і розумно обґрунтований стан, а отже – етос, а не патос, висловлюючись і розрізняючи разом з греками. Кілька музичних нот воскресили сьогодні у моїй пам'яті зиму, будинок і вкрай усамітнене життя. І водночас душевний стан, у якому я тоді перебував. Мені здавалося тоді, я здатний так жити вічно». Однак тепер я розумію, що то було тільки патосом і пристрастю, чимось подібним до цієї скорботно-мужньої і відрадної музики. Таке не випадає переживати роками, а надто вічно. Інакше можна було б зробитися занадто неземними для цієї планети. 318. Мудрість у стражданні У стражданні стільки мудрости, скільки у задоволенні. Подібно до останнього, воно належить до першорядних сил самозбереження виду. Якби не така його роль, страждання давно б уже зникло. Те, що страждання завдає болю, аж ніяк не є аргументом проти нього. Така його сутність. У стражданні мені відчувається команда капітана корабля. Прибрати вітрила! Відважний моряк, людина, має навчитись вправлятись з вітрилами у тисячу способів. Інакше він довго не протримається. І океан швидко поглини його. Ми маємо навчитися жити також зі зменшенням енергії. Щойно страждання подає нам сигнал небезпеки, час нам скоротити енергію, бо наближається якась велика загроза, велика буря, і ми вчинимо розумно, якщо упіймаємо якомога менше вітру у свої вітрила. Щоправда, є люди, які за виникнення великого страждання чують акурат протилежну команду і зустрічають наближення бурі, як ніколи гордо. Воєвниче і щасливо. І так, саме страждання дарує їм миттєвості найвищого піднесення. Це героїчні особи, носії страждання людства. Ті лічені рідкісні люди, що заслуговують на таку апологію, що й страждання. І воїстину. Не слід їм у тому відмовляти. Вони втілюють, першорядні сили самозбереження і самопросування виду, нехай навіть тільки зі свого неприйняття затишку і неприхованої огиди до цього різновиду щастя. 319. Як тлумачі досвіду. Всім засновникам релігій і подібним до них завжди бракувало однієї чесноти. Вони ніколи не робили свій особистий досвід – Ерлебніссен – предметом пізнання. Що я насправді пережив? Що відбулося тоді в мені і навколо мене? Чи був мій розум достатньо просвітлений? Чи опиралася моя воля всім обманам чуттів? Чи завзято вона захищалася від усього фантастичного? Ніхто з них – не наставив собі такі питання. І до нині ніхто з благочестивих вірян цього не робить. Вони, скоріше, прагнуть того, що свідчитиме проти здорового глузду, і не бажають собі жодних ускладнень в угамуванні цієї спраги. У такий спосіб вони переживають дива і відродження, і чують голоси янголів. Але ми інші. Спраглі здорового глузду, хочемо дивитися в очі нашому особистому досвіду настільки строго, наскільки прискіпливо стежимо за науковим дослідом година по годині, день по дню. Ми хочемо бути самі своїми власними дослідами і піддослідними тваринами. 320 в чергове зустрівшись. Чи я цілком тебе розумію? Ти шукаєш чогось. Де у теперішньому світі твій куточок і твоя зірка? Де можеш ти влаштуватися під сонцем так, щоб на тебе теж поширився надлишок благ і щоб виправдалося твоє існування? Нехай кожен робить це сам для себе, видається ніби так ти кажеш мені. А загальні балачки турботу про інших і суспільство нехай викине з голови. Я хочу більшого. Я не шукаю. Я хочу створити собі власне сонце.